السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Saudara penerbit, Al-Bustaz Mahathir Syahrudin, sedang pendengar, duaikim yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, taufik inayahnya, dapat kita berada dalam majlis ilmu ini, perkongsian bersama-sama menetijahkan kepada kita kefahaman terhadap kitab Allah, kefahaman bagaimana nak beramal dengannya dan menjadikan kita makin hari makin dekat dengan Allah SWT. Makin terasa kemanisan, kelazatan mengabdikan diri kepadanya. Sila mendengar yang dirahmati dan dikati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah bincangkan bagaimana perkataan disebut oleh Allah SWT. Ayat yang diulang-ulang, perenggan yang diulang-ulang dalam Firman-Nya dalam surah yang istimewa ini. Iaitulah, أَعُوذُ بِلَهِ نَشْيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا قَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَا الْمِمُ الدَّكِرِ Bukankah kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran dan peringatan daripadanya? Mengapa? Mereka masih lagi menghadapi kesusahan untuk mengingatinya. Dan perkara ini telah pun kita huraikan manusia pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Basyuti dalam kitabnya Abdul Mansur. Yang dimaksudkan hal min mutadhakir ada tiga. Yang pertama hal min mutadhakir. Yang kedua hal min munzajirin anil ma'asi. Dan yang ketiga hal min talibi khayin atau talibi ilmin fayu'anu alaihi. Iaitulah yang pertama yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Mengapa mereka tidak mengambil pengajaran yang pertama? Dari riwayat yang kedua pada Ibn Mardawai ini maksudkan dengan min mudzakir itu iaitu orang yang munzajirin al-ma'asi, orang yang mengambil melihat perkara tersebut sebagai amaran yang melakukannya untuk tidak turut serta melakukan dosa-dosa yang menyebabkan azab Allah turun kepada orang sebelum mereka. Dan yang ketiga hal min talibi khairin aw talibi ilmin orang yang mencari kebaikan mengusahakan kebaikan maka dibantu dia melakukannya ketiga-tiga pandangan ini berdasarkan kepada pandangan dikemukakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dan juga daripada kata ada InsyaAllah dalam pertemuan pada kali ini kita akan bincangkan ayat-ayat yang membahaskan episod yang seterusnya Tentang azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut Dan perspektif yang dikemukakan dalam pembincangan Nusri Surah Al-Qamar ini berbeza daripada Apa yang pernah kita bincangkan dalam surah sebelum-sebelum ini Surah Suara sebagai contohnya Kerana apa yang ingin di-emphasis, apa yang ditekankan oleh Allah SWT Nusri episod ini berbeza Filmannya dalam ayat ke-33 A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qaumulutim bin-nuzur. Inna arsalna 'alaihim hasiba illa al illa al-luth najjaynahum bisahar. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakkar wa laqad andharahum wa laqad andarahum bat syatana fatamarau bin-nuzur wa laqara an dhaifih Fatamasna ayyunahum fadhuqu adhabi wa nudhur walaqad sabbahahum wa bukratan adhabum walaqad sabbahahum bukratan mustaqir fadhuqu adhabi wa nudhur walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudhakkir sallallahu maksudnya demikian juga kaum nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh rasulnya sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menimpa mereka dengan batu kecuali keluarga Nabi Lut, kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam. Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran tersebut. Dan demi sesungguhnya, mereka telah mewujud Nabi Lut mengenai tetamunya itu. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, Rasakanlah azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang yang kekal pada pagi-pagi esok harinya. Lalu dikatakan kepada mereka, Rasakanlah azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya, kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya. Sini pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Sekarang kita masuk kepada episod lagu. Episod yang menggambarkan tentang perjuangan Nabi Lut. Yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Perjuangan yang mana Nabi Lut diutuskan kepada penduduk di sebuah tempat yang namanya Sadum. Berkata Limah bin Ujawzi dalam kitabnya Zahid masir kita tafsirnya, sebenarnya di kawasan tersebut bukan ada wilayah Sadum saja. Dia merupakan satu negara. Tetapi wilayah Sadum... Merupakan wilayah yang paling besar. Dengan sebab itu, dinamakan kawasan tersebut Sadum litaglib Kerana di sudut bahasa Arab, namanya yang mana yang paling dominan. Ertinya di situ ada tempat-tempat lain. Ada kawasan-kawasan lain. Ada lima teritori. Ada lima wilayah dalam kawasan tersebut. Yang paling besarnya dipanggil sebagai Sadum. Bila kita melihat firman Allah subhanahuwataala dalam ayat yang ketiga belas tiga di sini, Allah subhanahuwataala menggambarkan azab tersebut turun dengan batu-batu yang menimpa mereka. Sebenarnya, bila kita melihat apa yang dikemukakan oleh Allah subhanahuwataala dalam surah Hud, dia sebut Allah subhanahuwataala telah pun mengutuskan kepada mereka batu-batu daripada api neraka. dan di sini dia sebut pula dengan Hujan batu. Di sini ada satu perbezaan pandangan yang dikemukakan oleh para ulama' berdasarkan kepada kedua ayat ini sebenarnya ayat ini maksud satu. Dalam ayat dari surah Hud digambarkan tentang azab yang turun digambarkan bahawa Allah SWT telah pun mengarahkan, memerintahkan Jibril datang untuk berjumpa dengan Nabi Lut pada malam tersebut. Selepas mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Perjalanan mereka Bertiga iaitu, iaitu Jibril, Mikail dan Israfil untuk berjumpa dengan Nabi Lut memaklumkan kepada mereka azab yang akan turun ke atas mereka pada malam itu. Kejahatan yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini iaitu mereka mendatangi sesama jenis lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Dia sebut oleh Imam Az-Zahbi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan tentang dosa melakukan liwat dikatakan katakan, Man fa'ala aman amila amala kau milut faktool alfāil -fa wal maf'ūn. Bunuhlah orang yang melakukan amalan yang dilakukan oleh kaum Nabi nabilul yang melakukannya dan juga yang dilakukan kepadanya. Dan hadis ini merupakan hadis sahih Saya mendengar yang rahmati ini dikasihi oleh sekalian. Ibn Abbas ketika menjelaskan isu ini mengatakan sesungguhnya aku mendengar Nabi saw menyatakan orang yang melakukan perbuatan ini sekiranya dia mandi. Dengan menggunakan semua air yang ada di muka bumi, air lautnya, air sungainya, air hujannya, tidak akan terangkat janabah hasil daripada perbuatan terkutuk tersebut. Dan bukan itu saja, kau Nabi Lut ni dikatakan oleh Imam Azizahabi turut suka melakukan melaga-lagakan binatang di antara ayam dengan ayamnya. Lembu dengan lembu nya, kambing dengan kambing nya, kerja mereka, yaitulah melakukan perkara-perkara semikian, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah swt dan dibenci oleh manusia dalam masa yang sama fitrah manusia tidak menerima perkara tersebut. Natijah daripada keengganan tersebut, walaupun sudah diingatkan, tetapi mereka masih lagi konsisten melakukannya. Malahan yang lebih malang dikatakan oleh Ibn, Ibn Jozzi, isterinya yang bernama Wa'ilah telah pun turut serta melakukan menyokong perbuatan tersebut laku walaupun dia tidak melakukannya tetapi beliau ini merestui perbuatan tersebut laku malahan ketika datangnya tiga orang malaikat dalam rupa laki yang handsome ini laki yang kacak malaikat jibril mikael dan israfil datang untuk memberitahu nabi luth supaya bersiap sedia untuk keluar pada malam tersebut bersama dengan dua orang anak perempuannya kata ibnu jawzi seorang bernama ruksa dan seorang lagi bernama duarza Kata Sudi pula yang, yang anak yang sulung bernama Rayat dan yang muda bernama Urubah. Tidak penting. Nama-nama ini tidak penting. Tetapi yang pentingnya hanya dua orang sahaja yang beriman. Orang laki tidak ada seorang pun yang beriman dengan apa yang disuruh Nabi Lut itu. Masya Allah, begitu tabah sekali Nabi ini menghadapi kaum yang ingkar. Nantijah daripada kedegilan tersebut, maka Allah SWT menghantar malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk laki yang kaca memberitahu mereka supaya bersiap sedia akan keluar tidak lama lagi dan azab akan turun. Ini berlaku pada zaman sebelum kita. Kalau pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azab ini bila turun tidak ada nabi lagi untuk memberitahu. Dengan sebab itu kita sebagai seorang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mencegah perkara yang mungkar daripada berlaku, menyeru kepada yang makruf kerana bila kita tidak melakukan perkara tersebut natijah implikasinya yang pertama doa tidak diterima yang kedua bila perkara tersebut diteruskan dan tidak ada orang yang mau memutulkannya bimbang-bimbang azab akan turun ke atas semua sekali dan perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh al-imam Ibn hajar asqalani dalam membahaskan ayat ayat hujung dari surah An nur ta'mud billahi asy-syaitonir rajim fitnatan la tusiba allaziina zalamu minkum khassah bimbanglah kamu terhadap fitnah yang akan menimpa tidak saja terbatas kepada orang-orang yang melakukannya malahan kepada semua akan ditimpa bersama-sama kerana Nabi sudah tidak ada lagi dan tidak ada pemberitahuan tentang azab yang akan turun cuba kita perhatikan keliling kita bila berlaku satu azab tidak ada siapa pun yang dapat detek. pakai senjata, pakai radar yang paling canggih sekalipun penemuan saintifik yang moden sekalipun kajian-kajian moden pun tidak dapat terius tidak dapat memaklumkan azab tersebut akan berlaku siksa tersebut akan berlaku ujian tersebut akan berlaku maka sedarlah kita wahai kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apa yang kita bincangkan di sini bila perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah maka Nabi Lut pun bertanya kepada Jibril wahai Jibril Azab akan turun. Bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini selepas Allah SWT memagarinya. Artinya dipagarkan di situ, kata Ibn Jauzi dan satu pandangan yang diserut daripada Ibn Abbas. Mereka tidak mampu keluar daripada negara Sadum itu. Menjelang waktu malam kerana sudah pun ditahan oleh Allah SWT. Seolah-olah pergerakan keluar masuk sudah tidak berlaku lagi. Kerana ditutup oleh Allah SWT. Maka... Jibril telah mengatakan kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, kamu naiklah atas sayapku ini. Kamu naiklah atas sayapku dan keluarlah dengan selamatnya dan sebentar lagi azab Allah Subhanahu wa taala akan turun." Sebelum itu, ketika ketiga orang malaikat datang menziarahi Nabi Lut yang membocorkan rahsia kedatangan ketiga orang malaikat ini, dalam rupa lelaki yang handsome yang kacak ini adalah isterinya sendiri yang bernama Wailah itu. Dia telah memaklumkan, memberitahu dia ini merupakan selama perisik pula kepada kaumnya. Memberitahu kaumnya telah datang kepada kami pada malam ini. Mereka datang pada waktu malam. Malaikat datang pada waktu malam dengan tujuan bersemunyi daripada pengetahuan penduduk-penduduk yang suka melakukan homoseks itu. Bila mereka mengetahui kedatangan malaikat bertiga ini dan rupa laki yang cukup mengasyikkan mereka, disebut dalam hadis merupakan datang dalam keadaan Amrad. Amrad ini kalau disebut bahasa Arab, orang laki yang tidak berjanggut dan tidak bermisai rupa yang mirip kepada rupa orang perempuan lalu mereka telah pun datang pada malam itu juga untuk mencari tiga orang utusan tiga orang tetamu yang datang kepada Nabi Lut dengan tujuan untuk memaksa mereka menjadikan mereka mangsa kejahatan seks, seks luar tabi'i mereka bayangkan silam pendengar dan dirahmati dan dikasih Allah sekalian Akhirnya Allah Subhanahu telah memperkenankan doa yang dipohon oleh Jibril untuk melakukan azab itu ria-ria azab yang pertama sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu bila kita lihat apa yang dikemukakan dalam ayat ke-37 A'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad rawa duhu an dhaifihi fatamasna ayunuhum fadzuqu wa nudzur dan nabi sesungguhnya mereka telah wujud nabi Lut dalam tafsir Al-Dur'ul-Manzhu'ur kata Al-Imam Al-Siyuti melalui pandangan dikemukakan daripada para sahabat mereka bukan sahaja memujuk selepas gagal memujuk mereka telah pun memecahkan pintu rumah Nabi Lut dengan tujuan memujuk daripada luar supaya dapat memenuhi nafsu seks mereka yang luar biasa itu Nabi Lut, Nabi Lut tidak dapat penuhi dipecahkan pintu dan bila dipecah hanya pintu Malaikat Jibril yang turut serta dalam romongan itu telah pun melempang mereka ini dengan sayapnya lalu buta mereka buta mereka kata al-imam al-kalbi dalam, dalam dalam tafsirnya kitab tafsir at-tashil dikatakan dibutakan di situ tidak dilihat mereka masuk dalam rumah nabi lut mereka tak nampak padahal tiga orang tetamu tersebut ada bersama-sama tetapi ini merupakan satu pandangan yang bersifat dhaif qila qila ini kalau kita mempelajari hukum fiqih kita belajar kitab fiqah kita belajar kitab hadis kita belajar kitab Tafsir qila merupakan pandangan kedua, pandangan yang tidak kuat. Kalau kita lihat kepada zahir ayat yang mana ini merupakan perkara yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatamasna ayunahum fadhuku adhabi wanudhur. Kami telah pun membutakan pandangan mereka kata Ibn Abbas. Dalam apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir bahawa malaikat Jibril telah pun melempah mereka ataupun mengibas muka mereka dengan sayapnya. Dalam rumah Nabi Lut, selepas mereka berjaya membuka pintu rumah tersebut. Bila dikibasnya muka itu, butalah mereka. Lalu baliklah mereka ke rumah mereka. Dalam kegelapan tak nampak apa-apa. Memegang-megang dinding-dinding, tiang, pokok dan sebagainya untuk sampai ke rumah. Dan mereka telah mengatakan. Dalam ayat yang Allah SWT sebut, ayat ke-38. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ mustaqir dan demi sesungguhnya mereka telah ditimpa azab yang yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya. Dalam kitab tahu Syekh Ibnu dikatakan azab tersebut berlaku menjelang waktu sebelum subuh. Apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadil Nasir, malaikat Jibril datang semula selepas menyelamatkan Nabi Lut dengan anaknya yang berdua itu, dua orang gadis anak daranya itu, maka datanglah malaikat Jibril untuk melakukan perkara tersebut iaitu dia telah pun menggaung permukaan bumi Setebal tujuh lapisan tersebut dinaikkan ke langit sehingga perkirkan semua binatang yang ada di atasnya kedengaran kepada semua penghuni langit pada waktu itu. Dengan bunyi nubah, kilab, salakan anjing dan sebagainya, semuanya kedengaran kepada penghuni langit dan kemudian datanglah ketetapan Allah. Sewaktu diangkat itu dikatakan oleh bin Abbas, semua yang ada di atasnya tidak bergerak sedikit pun. Sampai pinggan mangkuk pun tidak pecah. Tetapi, bila dia terbalikkan, hancurlah muka bumi tersebut. Lalu kemudiannya, Allah SWT telah pun plasterkan dengan batu-batu yang besar dan terbukti dari sudut kajian geografi bentuk muka bumi di situ, batu-batunya berbeza daripada batu-batu di mana-mana permukaan bumi di tempat yang lain. Selamat tinggal, berhati-hati dan dikasih Allah sekalian. Jika berkesempatan, Pergilah kita berziarah ke tempat-tempat seperti ini untuk melihat, mengambil pengajaran terhadap peristiwa yang pernah berlaku kepada orang-orang sebelum kita supaya yang datang kemudian dapat mengambil pengajaran bahawa azab Allah Subhanahuwataala itu jika turun maka tempat tersebut diharamkan untuk orang yang datang kemudian untuk tinggal padanya kerana tempat tersebut sudah pun laknat oleh Allah Subhanahuwataala. Wallahu alam.